Сашко закриває очі, чуючи гучне ляскання всередині годинника після її доторку до поверхні столу. Він стоїть посеред білої кімнати білосірий, наче припорошений пополом, сумний та зажурений. Сніжні крила складені докупи, ледь-ледь торкаються підлоги. Оксана трохи наполохано. Підходить до зажуреного ангела. Чому ти відрізала крила, дівчино? Сумно, запитує він. Оксана не знає, що відповісти. Лише розгублено кліпає очима. Ангел підносить руку до її щоки, торкається. Рука тепла і легка, мов дотик ангела. Жінка заплющує очі. Хочеться плакати і сміятися так добре. Навіщо ти відрізала крила, Наче докір твердження теж. Коханню крила не заважають. Пам'ятай про це. Здається, цілу вічність нічого не відбувається, І раптом голову чоловіка заполонюють звуки, Запахи любистку і кави, вітру та доторк м'якого волосся – дощуки. Сашко розплющує очі, просто на нього дивиться смарагдове небо, чисте-чисте і безмежне. Її волосся дух любистком, кінчики пальців – кавою, її тіло пахне вітром. Навпроти нулі на табло сусіднього будинку ті самі нулі. Оксана не хоче, щоб він закривав вікно шторами, а він і не буде. Не варто закривати небо, хай заходить до хати. З нього на нас дивляться не тільки зорі. Сашка ті нулі вже не дратують і не лякають. Він поруч з Оксаною. Живою та здоровою, рідною, своєю, якої нікому не віддасть, ніколи, нікому. Її губи накривають його хвилою шаленства, і коли він нарешті висуває краєчок своєства з-під хвилі, нулів уже нема, трійки та одинички. Час рухатися вперед. Оксана спить, згорнувшись калачиком, поклавши голову на його груди. Він боїться навіть порохом чи надто глибоким подихом сполохати її. Не вірить у своє щастя, торопіє, вкотре вдихаючи запах любистку. Вранці вони на кухні п'ють чай, і він запитує про те, що його зачіпає, тривожить. «Оксана, ти і я. Розумієш? Я давно тебе кохаю, ти ж знаєш. Для мене сьогоднішня ніч – не просто переспати, скористатися тобою, твоєю самотністю, горем. Ти не думай, все дуже серйозно. Мені майже нічого не перемінилося з того часу, хіба що роки додали смутку. Ти така». «Я кохаю тебе! Завжди! Тільки тебе! Кохаю!» Вона нахиляється над столом, притуляє до його пальці, що пахнуть кавою, а він не може стримуватися і цілує, цілує ті пальці. «Сашко, я знаю!» Оксана перехоплює другою рукою його руку, притискає до своїх щоки і посміхається. Так посміхатися вміють тільки кохані. Кажеш, переспали? Ні. Ми не просто переспали. Ми кохалися, а кохатися можна тільки з тим, кого кохаєш. Сашу, Сашу, я мушу вертатися в Київ. Там у мене хвора донька, моя Мар'янка. Вона робить маленьку паузу. Ніби вирішуючи казати те, що привається сказати, додає. І чоловік батько Мар'янки. Так, і крім того, ще купа проблем. Але це мої проблеми і тільки мої пробач. Ми не можемо бути разом, є певні обставини. За все в житті слід платити. І за жалість також, за слабкість, за розкіш. Інколи плата непомірно висока, але сама винувата, бо прирекла себе на ті торги. А ти? Одружись, заведи дітей, ти станеш добрим батьком. Але Сашко говорить, що він відмовляється розуміти, відмовляється слухати її пояснення, бо він кохає її. А хто заслуговує найбільше на щастя? Так, ті, кого ми любимо, найперше на нього заслуговують, і щоб вона не робила та не казала, лаяла, просила, запевняла, він не залишить і не відмовиться від неї ні за що, бо і вона його кохає. Саме так, зараз він знає напевно, бо кохатися можна тільки з тим, кого любиш. Хіба ні? Я тебе саму нікуди не відвещу, і навіть коли ти того не захочеш, Люба, я все одно буду завжди поруч, не обтинай собі крила, і Бог з ними, з твоїми вітряками, ми разом впораємося з ними. Десь зовсім поруч, можливо за стіною, лунає музика. Оксана збентежена почутим, але й щаслива кладе свою долоню в Сашкову, притуляється до його плеча. Мелодія Скорика. Вальс? Ні, Оксано.